Всички говорят за Гренландия, но Донал Тръм спомена Иран и Колумбия след военната операция в Венецуела, за която даже не крие, че Съединените щати са водени от интерес към петролните запаси, заедно с мотива война срещу на наркотрафика, как отекват действията на Съединените щати в съседна Колумбия. толкова се зарадвахме тук, макар че много е объркато положението, но аз бях от тези, де да топиха шампанско. И така започваме интервюто, защото ние видяхме тази огромна радост на тези близо 8 милиона венецуелци, които живеят по света, живеят в изгнание заради това, което се случваше по времето на Николас Мадуро в Венецуела, след Ого Чавес. И за това е много важно да разберем какви са процесите там и как останалите южноамерикански страни реагират на това, което стана в самото начало на 2010 26-та година, залавянето на диктатора Николас Мадуро. Разговаряме с Анета Деламар, преподател по история в Колумбия. Здравейте, Анета. Здравейте, благодаря много за поканата за разговор. Освен шампанското а, и радостта на венецуелците, които живееха в изгнание, ние видяхме и една прес-конференция на американския президент Доналд Тръмп. Видяхме и това, че Доналд Тръмп заплаши Колумбия, Иран, Куба и Дания. Цитирам: Колумбия също е много болна, управлявана от болен човек. Ако погледнем през вашата камбанария, на една българка, която живее, работи и познава добре Латинска Америка, и намираме в Богота, в Колумбия от доста време насам, когато правя коментарите за Колумбия и региона, съм споменавала, че идването на власт на президента Гоставо Петро беше голяма радост, но изчезна тази радост, когато се разбра, че човека има проблеми с, с всякакъв вид наркотици и неговото управление се превърна не в хаос, а в пълна лудница. Тази година се очакват изборите през май месец да бъдат най-важните избори за Колумбия от началото на 21 век. Още по-малко в един момент, в който Латинска Америка се оказва както се казва подпалена. Подпалена в смисъл. Една част от хората смятат, че не е редно да има интерес в латиноамериканските държави, защото влизането на специалните войски на щатите беше чрез военни сили, но това наистина беше нещо, което предизвика голямо безпокойство в целия регион. И се връщам пак на Колумбия. За Колумбия това е толкова решаващо, защото поставя под въпрос как може да продължи страната в борбата срещу наркотрафика, след като самия президент поставя много, много сложни положения с неговия начин на реагиране. На практика няма никакво по съмнение, че Колумбия повече от 60% от кокаина, който в света се разпространява, се произвежда в Колумбия и през Венецуела преминава една от най-съществените части от този наркотик. Самата Венецуела не е производител на кокаин, но представя всичките пътища за изпращане на кокаина към Съединените щати и към Европа. Сега, Другата част е, че отидването на власт на президента Петро в Колумбия организации, които са познати като партизански организации, изоставят тотално своите, да кажем така, високи идеали за някаква промяна в страната социална и политическа, и от наркотрафик се занимават за да изнесат този кокаин. Това са Фарк и елейне, които бяха подкрепени от президента Петро и нямаше преследване на тези групи, а създаване на мирни преговори с тях. След това самият президент винаги казваше, че политиката на Съединените щати за борба с наркотиците се е провалила, което всъщност и е вярно – но какво излезе на практика? До преди няколко дни беше много трудно да се говори за това, че всъщност имаме човек, който е зависим от наркотиците и е държавен глава. Външният министр на Колумбия, който изнесе тези данни и заговори за това нещо, но на практика целият скандал, който е с това, че Тръмп заплашва Колумбия, заплашва Колумбия не Колумбия, а за президента Гоставо Петро, който си позволи в Ню Йорк след сесията на Обединените нации да призове вооръжените сили в щатите да не изпълняват заповедите на Тръмп. И ние знаехме тук, че това няма да бъде простено и това са причините Тръмп да обяви по някакъв начин Гоставо Петро за, да внимава много в картинката, защото може да бъде следващия. Добре, обаче всичко, което се случва, звучи като в абсурдна пиеса, поне отстрани. Да. А ние свързвахме идеята за смяна на режима с ценности от типа на човешките права и когато имаше диктатури, нарушаващи човешките права, изглеждаше мечта това един диктатор да падне под международен натиск в името на, на гражданите, на техните права и на техните свободи. Сега обаче видяхме, че в нито един момент този аргумент не се появи на, на масата. Има друг тип аргументи, с които се извърши тази интервенция и това залавя на един а, лидер като Мадуро, колкото и да е спорен той. И за това въпросът ми към вас е какво става с разбирането за демокрация в Америките, двете Америки, Северна и Южна Америка. Това е страхотен въпрос, защото точно тук е голямата изненада. Вижте, в Латинска Америка винаги са обвинявали Съединените щати от началото на 20-ти когато започва агресивната политика с това, че Съединените щати искат да изнесат демокрация, искат да учат латиноамериканските държави как трябва да живеят. За пръв път виждаме, че атаката е срещу Николас Мадуро, като видени за наркотрафики, който афектира Съединените щати, но не е свързано с демокрацията и няма поставяне на правителство от Съединените щати в Венецуела. Обратното, Делси Родригес, която е вице-президентката, е призната, че ще работят със Съединените щати. Как е постигнато това? Аз не мисля, че това е резултат на размисъл на президента Доналд Тръмп, защото не е той, който разбира от Латинска Америка. Това го дължиме на и ще го кажем на висок глас на Марко Рубио, който със сигурност иска промяна в Куба, защото обича своята страна, от е дошло, е дошло семейството му, за да стигнат до извода, че трябва да спрат да внасят демокрация в Латинска Америка. И тук ще свържеме събитието от 5 декември, когато президента Доналд Тръмп заговори за доктрината Монро и каза, че трябва да бъде подновена, актуализирана. И тук е точката на смяна. Да се погрижат, да помогнат да се разрешат истински проблеми, но не да тръгнат да изнасят демокрация. Истинските проблеми, кои са цяла Латинска Америка е залята от наркотрафика, който не само помага корупцията, създава налегалност. Той предизвиква, че правителства, които са взели властите, нелегитимно. Да си спомним, че изборите 2024 година бяха спечелени от Едмундо Гонсалес в Венецуела и Мадуро не призна тези избори и затова се смята и, че е незаконен президент. Това е, че наркотрафика помага на нелегитимни президенти, за да се задържат на власт. Но също времено с това американският президент Доналд Тръмп на практика се договаря с дясната ръка, с вице-президентката на Мадуро и дума не споменава за легитимно избрание, както го наричате, президент, който не успя да встъпи в длъжност и няма никакви знаци за разговор с опозицията. Какво може да се очаква, като имате предвид, а не този специфичен темперамент на латиноамериканските народи, и възможността много бързо да се стигне до. Радикализация. Какво очаквате, че ще направи армията на Венецуела? Какво очаквате, че ще направи армията и официалната власт в момента в Колумбия след чутите заплахи? Да започнем с Доналд Тръмп. Знаеме, че един ден казва едно, на следващия ден казва обратното и си противоречи. Но няма да се задържа на Доналд Тръмп а, за неговата позиция, макар че спятам, че това е стран... Страшно хитър ход да се даде на Делси Родригес, тя да се справи с вътрешната ситуация и да излезе на яве, тук усилено се говори, че тя всъщност е която е предала Мадуро на американците. Ситуацията в Венецуела е сложна, но забележете. Нямаше военен отговор след това, което се случи през нощта на 3 е, януари 4 нищо не се направи. Нямаме никакво заявяване, че с военна сила нещо ще се извърши или ще се направи. Анализа, който правим от Европа и моля да ме разберете, защо така го казвам, в Европа се говори за ескалиране на напрежението, защото Европа живее с една война, която постоянно гори и постоянно се смята, че ще ескалира към нещо много по-опасно и нещо по-страшно. Ако ние погледнем региона на Америка, двете Америки, ние ще видим, че тук няма големи войни и ще се обърна към 20 век. Ние нямаме войни между държави тук, имаме големи идеологически противопоставения щатите към Куба, имаме войни с гранични спорове, но нямаме такива войни, като Първа и, Свет... и Втора световна война и студената война тук се развива чрез тези партизански и други групи. Аз мисля, че Венецуела е не е опасна като страна, която може да ескалира. Страната, която може да ескалира военно за К съжаление Колумбия, тъй като а, въоръжените партизански групи, които вече не са никакви партизански групи, те бяха подкрепени от президента Петро и се е заявено, че ще бъдат подкрепени и от кандидата, който ще се представи на изборите като продължител на Петро, наистина могат да направят нещо и това е всъщност опасното в тази ситуация, тъй като който има наркотици, той има власт, той има пари, той има сила. Какви са реакциите в Колумбия на изказването на Доналд Тръмп, че Колумбия може да е следващата? Ами много са облашени. И анализаторите, и всички. И аз разбирам, напълно тази оплаха. Защото това, което се случи в Венецуела, доказа, че Доналд Тръмп не само говори и действа. Сега, да се върнем към миналото на Колумбия. Който има проблеми с Съединените щати с наркотрафика от 80-те години на, на миналия век е Колумбия. И тук ще споменеме Пабло Ескобар и ще споменеме как той се бореше да не бъде екстрадиран в Съединените щати и как подпали страната през 80-те години. Другата страна, която е притисната да не мислите, че само сме е Мексико. Защо? тото в Мексико картелите, които изнасят дрога към щатите и вече осъдените шефове на тези картели ще снесат много информация на процеса, който започна вчера в Нью Йорк срещу а, Мадуро и неговата съпруга. Очаквате ли засилване на настроения срещу Съединените щати като цяло на антиамериканизъм в Южна Америка и в Латинска Америка? Да, то започна. И в в този смисъл на думата, хората се прави. Защото когато се говори за военна операция и се казва, че има че нямало, да разбира се, че имаше военна операция. Сега, че беше хирургическа и че бяха извадени само Мадуро и неговата съпруга, но бяха бомбардирани военни обекти и самия Марко Рубио е, говори за това, че той в момента взима решение какво става в Разбира се, че това предизвиква запалване на раната за този империализъм на Штатите. И когато анализите са повърхностни, хората се хващат за тази, както се казва, забележете, наистина раната е голяма, защото Съединените до сега не са имали политика на уважение към Латинска Америка. Но ако Куба остане без никаква помощ и там станат промени и в Никарагуа. Това ще помогне за бъдеще на този континент, за да се излезе от диктатури и да се върви по демократичен път, но който, който се вижда, който е легитимен демократичен път, а не да се говори за президенти, които едно правят и друго казват. Но като говориме за леви президенти, ще споменеме. Миналата година президента на Уругвай, който почита Хосе Мохика, той беше големия пример за ляв президент, който нарече Мадуро, тиранин и диктатор. И затова показват, че левите, как да каже, симпатии в Латинска Америка имат много дълбоки корени и са помогнали всъщност за развитието на този континент. Аз споменах 80-те години, 80-те години за Колумбия е страшно трудно заради Пабло Ескобар и заради партизанските групи и за тук всичките атентати и убийства, които започват. В същото време в Куба Фидел Кастро страшно се оплашва от Горбачов и започва да мисли какво да прави. И за в 90-те години в Куба започва една вътрешна латиноамериканска реакция към това, че е изоставен комунизма в Европа. Но Колумбия е най-свързаната с Куба заради партизанските групи, Фарки, Елене, но тези, които са мислили, че могат да превърнат Латинска Америка в лява сила, добиват много голяма успех между когато Чавес печелва. Луля спечелва изборите и започва голямата лява альтернатива. Тя е много полезна за този континент. Защото всъщност беше отпорен на това, което се беше случило предишните години с диктатури и всякакъв неолиберализъм. Но въпросът е, че тези лидери, които сеха властта, аз споменавам Пепе Мохика като единствения, който не се е олял. Останалите всичките. Влизат в корупция. И затова сега връщането на вълната е се едно, че ще загубят краката си и са обявили все едно война, свещенна война. Разбирам една изключително сложна картина, която отива отвъд привидната видимост на идеологии, защото а, засяга и дълбоко незаконни практики, свързани с наркотрафика. Благодаря за този коментар и поглед от Колумбия на Анета Деламар. Икономова, аз не съм си предал фамилното име, аз се защитавам икономова.